Fram om du är på jakt efter marxistisk litteratur. Just nu säljer vi här i Malmö Lenins valda verk. 10 band för 250 kronor. Det är ett extrapris som gäller oktober månad ut. Det är ett verk som kan vara aktuellt nu i finanskrisens tider. Men där finns också länkar till vår tidning Riktpunkt. I den kan du läsa om dig som andra medieförtyger. Rikpunkt finns också på internet men vill du hellre skaffa dig en promotion på pappersutgåvan så gör man det på SKPs hemsida www.skp.se. Bor du här nere i krokarna så är det naturligtvis enklast att du kommer till Malmö på Södra Förstadsgatan där Borlöfskommunisterna har lokal tillsammans med Malmö-kommunisterna. Södra Förstadsgatan 132. Det ligger ända uppe vid Dalaplan. Det är där öppet onsdagar och torsdagar mellan 19 och 21. Eller så kan du ringa vårt telefonnummer här nere 040 611 88 82. Vi som är i studion det är Jan och så har vi Viktor- ansvarig utgivare för programmet är Rickard Steinberg. har du frågor att ställa angående kommunisternas politik så för du med, eller vill du vara med och diskutera det vi pratar om i, i det här programmet så ringer du till studion på telefonnummer 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71 Dagens program ska vi som vanligt handla om arbetslösheten och vi ska också ta upp krisen så kallad, den finanskrisen eller vad man nu vill kalla den för. Vi ska prata om EMU idag och vi ska prata om Lissabonföredraget och vi ska också ta upp lite om de ökade klasskluster som finns i hela... Även i de utvecklade världen. Att klassklyftorna har stigit med, jämfört med tredje världens länder. Det vet vi jo under ganska lång tid. Men vi ska börja som sagt med arbetslösheten. Den är stigande som vi har sett nu de sista tiden. Vi ser hur varslen dog i och för sig innebär inte varslen alltid att människor får gå ifrån. Men ungefär 2000 fler människor än förra veckan har ställts utanför för, um, arbetsmarknaden, den ordinarie arbetsmarknaden. En del har blivit öppet arbetslösa, en del har hamnat i olika ar äh, armsåtgärder nya lediga i jobben de ökar inte precis, de är nere i ungefär 8000 och sökande som får jobb per vecka ligger ungefär på 9000. Så det innebär att oss i fortsättningen kommer det vara en mellan 20 och 30 personer på varje ledigt jobb. Det är ju det som egentligen är orsaken främst till den kris som nu går i världen. Folk har inte möjlighet alltså att köpa köpkraften, orhållandet när de rika ska bli rikare. Det är ju därför naturligtvis vi går in i den kris som nu sker. Och regeringen säger sig till att de rika ska hållas skadelösa. Vi har sett, det måste ha varit i denna veckan, jag tror inte det var klart förra gången vi hade radiosändning. 1005 miljarder kronor ska satsas för att bankerna ska överleva staten ska låna ut 1500 miljarder det innebär att man lånar ut till bankerna hälften av ungefär hälften av den samlade bruttonationalprodukten av allt vad vi producerar i varor och tjänster under ett år ska bankerna få garantier för att låna för att de sin, i tur, sin tur ska kunna låna ut dem och naturligtvis ska de ha profiten mellan det där så kallade räntegapet för bankerna får låna det till 3,3 cent räntan en halv procent, jag vet inte fall den ska kalla det reporäntan blir 3,25 och sen ska de låna ut den till 6 procent och det innebär naturligtvis att de privata profitörerna gör profit på våra skattemedel och så går man omkring och säger att det inte finns pengar för att bygga ut den offentliga sektorn. Man att det är problem också att satsa på järnverkstrafik och sådana här saker. Men där ser man ju väldigt tydligt att man har faktiskt en hel del resurser eh, som ligger och gömmer sig någonstans som man tar fram när det uppenbarligen är kris för eh, de här eh, stora kanonerna. Ja, så är det naturligtvis. Då är det inte att prata om brist på pengar. Då har man pengar överflöd. Jag menar 1500 miljarder kronor. Det, det är ganska mycket pengar. Jag sa alltså värdet av till exempel bostadsbeståndet. Man skulle för de pengarna kunna köpa ungefär en tredjedel av hela bostadsbeståndet i Sverige och jag minns inte riktigt det, ja det betyder ungefär 66 000 nästan 70 000 kronor Per, per invånare som eh, de halv miljard delar man det upp det och delar ut det till Sveriges befolkning så skulle vara en få ungefär 70 000 eller mellan 60 och 70 000 och det hade ju naturligtvis varit bra att ha om nu räntorna har stigit så de bostads eh, alltså de som har tvingats helt enkelt, köpa dyra bostäder därför att priserna på bostäder har ju varit enormt dyra de eh, senaste åren eller ja, steget kraftet. Och det innebär ju att alla unga som gamla, om de skulle byta bostad, har fått betalt de nya priserna. Och det innebär naturligtvis så att det har varit extra svårt för, i synnerhet, de ungdomar som då som i den åldern, att de skulle ta steget bort från... från från hemmet, alltså där de är födda och sånt, det är ju så att ungdomar och blir vuxna också, och de vill naturligtvis inte behöva Emma hos mor hela livet. Och när de tar det steget så har de ju försatt sig nu senare tid i en stor skuld. Där finns ju naturligtvis hyresslagenheter. Men det är ju inte det som har byggts de senare åren. Utan det har varit olika former av insatslagenheter och bostadsrätter så kallade. Den produktionen av hyreslägenheter har ju ligget väldigt låg och har absolut inte motsvarat det behov som finns. För jag menar, det är inte det viktiga egentligen att man äger sitt boende. Det viktiga är ju naturligtvis att man har ett bra boende, att man kan hyra till rimliga priser. Och det är det staten borde se till genom att införa en bostadsbyggnadsbank som kommunisterna har föreslått många gånger. Mm. Ja den här historien alltså det är ju en lögn ju egentligen att folk tror att de äger sin, sin bilstärr när de köper det enda de gör ju det är att de hyr den av banken istället ju och det är ju som vi säger ju att man ska ju de gör ju det de gör ju inte det för att de tycker ju om medborgarna. De vill inte att de ska bli ut på gatorna utan bankerna gör det ju självklart för att de ska ju tjäna pengar Och här har ju, ser man ju väldigt tydligt ju skillnaden mellan kommunisternas politik och andra människors politik som andra partiers politik som tycker just att man ska kunna tjäna pengar på det här vilket vi absolut tycker att det är väldigt fel för det är ju ändå mänsklig rättighet och det är en nödvändighet att man ska fungera i samhället ja visst ja man kan bara säga det i räntegrappet nu när staten ska då låna ut våra pengar för det är våra pengar och sen vill vi låna dem igen så måste vi gå till en privat aktör för att få låna dem staten lånar ut i 3 mellan 3-4% ränta till en privat bank som sen i tur sin tur ska låna ut den till oss, svenska i första hand men även till företag och vad de ju kommer till att göra av de där 1500 miljarderna vet jag inte men meningen är ju naturligtvis att man ska ändå kunna fortsätta att handla bostäder och industrin ska, ska kunna låna pengar vid eh, vid investeringar och så vidare men jag menar även om nu jag går och lånar eh, ett par miljoner lägenheterna har funkat lite först ska jag bidra med mina skattemedel och låna ut pengarna till en, en privatperson för låt oss säga att jag får 3,5% ränta på de pengarna sen ska jag gå till samma pri privatperson och låna tillbaka mina egna pengar och betala alltså 6-7% ränta Den, varför kan jag inte då använda mina egna pengar alltså gå direkt till staten och låna av staten för att um, få 3,5% ränta det innebär att jag skulle tjäna på det och framförallt men det innebär ju också naturligtvis att de privata profitorerna i bankerna de skulle förlora på det för om jag lånar två miljoner så blir det ändå en 6000 kronor som jag bidrar med till deras profit under ett år bara för att de ska leva fett på våra skattmedel det är ju det som det är ju därför kommunisterna föreslår en statlig bostadsbyggnadsbank med låg och fast ränta då behöver man inte hålla på och fluk fluktuera räntan den kan fastställas till 2 eller 3 alltid och då innebär det ju att människor skulle ha råd att efterfråga de bostäderna de behöver. Vi anser inte att det var viktigt att man bygger så kallade äga lägenheter. För räntorna påverkar ju naturligtvis de andra bostäderna, hyresbostäderna också. De påverkar byggkredaktiven under, under tiderna som man bygger så lånar man pengar för att eh, finansiera själva bygget och sånt hela den kedjan skulle staten kunna sköta om betydligt bättre än vad de privata spekulanterna gör och då skulle även medborgarna tjäna på det ja, pengarna hade ju gått som i ett kretslopp ju, de hade ju ändå bara kommit tillbaka till oss själva senare och de här pengarna hade ju synt och sen kunnat användas i andra investeringar istället för att de ska hamna i fickorna när de ska spekulera bort dem som han har gjort nu ja visst, ett kreditförlost i Estland, Letland, Amerika Överallt. Alltså man har köpt derivata och spekulerat bort pengarna som man har lånat in. Så nu ska vi skattebetalare gå in och finansiera deras förluster. Snabb radio radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi pratar om arbetslösheten och krisen. Vi ska fortsätta prata om EMU. Vi ska inte sudda ut problem. de problemen som Sverige står inför med det kapitalistiska systemet. Det går inte naturligtvis att sudda ut, men vi kan prata med dem och hoppas att folk aktiverar sig och blir aktiva i kampen mot både EMU och mot massarbetslösheten. För det är ju så att det går att göra någonting åt Staten har visat sig ha ganska mycket pengar som man kan investera i offentlig sektor, sjukvård och annat. Men får vi EMU... Som man nu lyfter fram igen på grund av att äh, den svenska kronan har sjunkit. Den står, äh, står låg just nu. Då börjar man prata om att vi borde arrangera en ny folkomröstning om EMU. Jag tycker egentligen att man borde ordna en ny folkomröstning om EU. Om vi ska tillåta EU även fortsättningsvis att tvinga på oss den nyliberala politik som man står inför. För det är de som gör det. Men Kronans fald, eller fald, jeg vil påstå, kronans fald beror ikke så mycket på AMU eller Sveriges problem, beror ikke på æron eller noget andet, utan det beror på, at de rike har fået af sig alldeles for mycket. Och jag sa nu att eh, eftersom det beror också delvis Lissabonfördraget, dels vill man ha en ny, pratar man att man ska införa en ny folkomröstning om EMU, trots att folket för 4 fem år sedan sa ett kraftfullt nej till att vi inte vill ha jorden som valuta, så vill man nu på något vis utnyttja den här krisen för att... Eh, Kunna tvinga på oss jorden. Så utnyttjade man den förra krisen i början på 90-talet att tvinga in oss i, i EU. Och låt inte luras denna gången och tro att en, att en jord skulle lösa våra problem. Vi såg EU löste inte ett enda problem. Jag såg en sak därför att um, det var en insändare som uh, diskuterade just Lissabonfördraget Det är ju demokratiskt med att det. Därför att det just att det Lissabonförlaget innebär också att uh, folkomröstningsresultatet om Joron kulkastas därför att Lissabonfördraget innehåller föreskrifter om att joron är Europas valuta. Det förnekar de här två moderaterna. De sitter två riksdagsmän i moderata samlingspartiet. Som man ser hur lite koll riksdagen har på vad de ska ratificera nu om snart 20 dagar. Det är ju ingenting förvånande för det var likadant när det gäller just den här eh, folkomröstningen och då fick, då var det ju kom att vilket program det var, de gick omkring och intervjuade riksdagsledamöter och så frågade de vad kan det vara, en 10, 15 stycken, kanske 20 till och med från olika politisk kulör och så visade det sig att det var en eller två som misste egentligen vad EMU innebar totalt. Alltså de ställde vissa frågor inne själva vad det skulle innebära. Då. Var det bara en eller två som kunde svara på alla frågorna? Vissa som egentligen kunde svara på några. De flesta kunde inte svara på några frågor överhuvudtaget. Så att, de, att den där myten att de skulle kunna veta bäst vi vet bäst och eh, vanligt folk har röstat fram oss så att vi ska ta de här besluten. Ni kan inte av och ta de här besluten. alltså Alltid det här är bara trams, det har aldrig varit någonting annat än trams egentligen det finns ingenting som säger att varför skulle de kunna mer än vanlig medborgare om de här sakerna det är bara ett påhitt, jag kan svara att det finns väldigt många fler som kan mycket mer om de här frågorna än just de här personerna för att kunskap är ju precis som allt annat ju. det är ju någonting som man måste läsa sig till och få då någonstans så det är väldigt svårt att tänka mig att de här personerna sitter och har ögnat igenom just den här författningen ett par gånger för att kunna veta vad de tar ställning till. Utan vad de egentligen tar ställning till i den här frågan. Det är egentligen eh, två, två grejer kan man inte säga. Så vill vi ha mer av den överstatlighetspolitiken som vi har nu genom EU? Och vill vi fortsätta ha en nyliberal politik i Sverige? det är det de tar ställning till egentligen alltså ingenting annat, sen att det råkar så att EU ska vara Sveriges valuta eller vad det än står i den det är egentligen oväsentligt utan det är de frågorna man ska ställa sig när man ska ta ställning just i det här fördraget för det är just det vad det innebär ingenting annat egentligen Ja det är rätt alltså det, det är det, det handlar om och EMU handlar också om just hur, alltså att då banken, alltså den, vad heter den europeiska centralbanken, också ska kunna ha en större kontroll över medlemsländernas ekonomi. Alltså det skulle då bli omöjligt för Sverige, naturligtvis. Nu tillåter man det att låna ut pengar till företag och sånt. Men innan har man ju alltid sagt alltså att företagen det är i den nyliberala agendan. Företagen ska klara sig själv. De ska inte förbidraga staten. Nu vet vi ju att de ljuger och blundar för de bidragen som företagen får vi, vi ser alltså om man sänker arbetshjälparavgiften för dem så innebär det ju automatiskt att, att egentligen de får ett bidrag men bidrag är ju för dem för att så därför kallar man det något annat. Bidrag är ju bara sånt som vi får. De som är arbetslösa, sjukskrivna eller jag vet inte snart börjar man vill kalla pensionen också för ett eh, försörjningsbidrag. Det skulle alltså inte förvåna mig ja det, det är ju så att man vill associera bidrag med någonting som är negativt så därför man ju, kallar man ju alltid de här sociala rättigheterna för bidrag. Och sen så precis som du sa ju, man på om de här utlokaliserings- och utstationiseringsgrejerna. Så kallar, man kallar ju inte de bidrag utan man kallar att man får pengar från en fond då, utvecklingsfond och sådana här grejer för att det ska låta bättre. Ja visst, men, men egentligen är det ett bidrag alltså, som vi betalar in genom våra skatter som sen delas ut företag, företag. Gäller så att de får sänkta kostnader på ett eller annat sätt. Jag menar man skulle ju i princip kunna få rätt hur mycket pengar som helst över Volvo. Om man ser vem som äger Volvo, det är Ford, borta är USA, alltså, eller det är aktieökare, kapitalister allt Så Volvos problem kommer ju naturligtvis inte till att lösas med ökade penningbidrag eller något sånt. Utan Volvos problem kan lösas genom att man genomför en produktion som folk kan köpa och vill köpa naturligtvis så därför är det ju inte fler bidrag till företagen som som löser problemen mer än att de håller upp deras profiter medan trots allt eh, gör en vara som ingen vill ha egentligen eller ingen och ingen där kan, men för lite folk har råd att efterfråga eller för lite folk vill helt enkelt inte köpa det och den, det är som kommer det kommer till att förstärkas med EMU. Därför att om vi får jorden så innebär det alltså att vi inte själv har möjlighet att styra egentligen hur vi använder våra pengar. För allt kommer då till att styras från den europeiska eh, centralbanken sen har det ju visat sig också att de starka länderna som Frankrike och Tyskland de inte, de, klar, de klarar ju till och med inte ens av att hålla ju de här målen som Europeiska centralbanken har sagt ju. och ska egentligen böta för de här men i och med att de har ju så stort inflytande i unionen så slipper de det men där finns ju andra länder ju som till exempel som Portugal som fick betala väldigt väldigt dyrt ju just för det här med vad med i det här valutasammanbetet bland annat man fick privatisera vägar och sådana här för att man skulle kunna ha råd att klara de här overskottsmålen och inflationsmålen som europeiska centralbanken kräver ju. Och jag menar även om vi kallar vi säger ja, vi är europeer och allt det här tramset så har ju varje land ändå men är ju olika i, i olika områden av produktionen. Ju. Vissa problem. har alltså investeringar, kanske mer investerar i andra och så vidare. Vilket gör ju självklart ju att ekonomin är, den är ju ändå inte linjär i hela Europa på något sätt ju. Utan det kommer ju alltid vara skillnader. Därför är det bara det där med att ha en europeisk centralbank. Visst hade man haft en socialistisk ekonomi och ett handelsområde så kanske det hade fungerat. Ja, visst alltså det, det vi ser då nu det alltså överskottsmål utgiftstak och inflationsmål det är det viktigaste för, för den europeiska centralbanken men det har alltså man man har egentligen här från Sveriges riksbank och från Sveriges riksdag mer anpassat sig än de nuvarande euroländerna i Sverige är det ju en väldig diskussion om överskottsmål och utgiftståk och inflationsmål. Här håller man stenhårt på EUs regler. Trots det så faller kronan. Vad beror det på? Måste man då ju fråga sig. Beror det på att Sverige håller så hårt i pengarna så att efterfrågan, man stryper efterfrågan och låter klassklyftorna växa allt för mycket det är ju den, egentligen den enda rimliga förklaringen man kan ge på det. Därför skulle ju naturligtvis regeringen för länge sen över, överget de målen som EU ställer upp med överskottsmål, utgiftstak och inflationsmål. Och vi ser vilken dispyt det har nu skapat inom den så kallade den så kallade oppositionen Vänsterpartiet, Miljöpartiet Susanna. Där håller man på att mobba Vänsterpartiet partiet nu vill jag påstå kalla det för för att man eh, påstår att de inte vill hålla sig hårt i de tre grejerna men det vill de de är rädda för att stöta sig med den andra småborgerligheten det är det som är problemet De vill försvara en lag för de slår sig Förklara för mig för jag kan inte förstå De har handskar på, illa kan det gå Hjärnskador kan de få, vi kan inte bara stå och se på När de pucklar på, när någon blir sagen, gul och blå Vi kan inte bara stå och se på, för illa kan det gå Men när barnen trampar på min och tänk Tänker vi då det kan de tåla Bryr oss inte mer än så Förklara för mig för jag kan inte förstå Han vill lämna en lag för att slippa någon Förklara för mig för jag kan inte förstå Han har i kragen, mat i magen Makt över lagen och Vaktbetagen och bedragen Äger tv-bolagen är på mitt uppslagen Med lättklädda fickor, pengarna på skopen Hamnar i hans egna djupa och giriga fickor Men när män får ränta vatten för dagen Bryr vi ändå om bostadsbedragen Bryr vi oss inte mer än så Förklara för mig för jag kan inte förstå jag Känner saknad och jag känner mig ibland som en främling För det är främmande land och jag lever I allena så bröder jag när han leger Räsa en liten skum Alternativen vi är dig Ni lyssnar på Radio och Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi har pratat om arbetslösheten, vi har pratat om EMU. Nu ska vi fortsätta att prata om Lissabon-fördraget mer. Det är ju så att regeringen den 20 november har, tänker, eller regeringen, riksdagen den 20 november, tänker ratificera det fördraget. Trots att hela den fackliga rörelsen har krävt att man stoppar ratificeringen tills utredningen eh, om lavaldomen och andra domar som har skett i Europa som ifrågasätter möjligheterna av att ha ett kollektivavtal. Och det är vad EU-domstolen har beslutat. Så vi kan säga att socialdemokratin och många av de partierna de går tydligen inte i takt med den fackliga rörelsen. För en ratificering av föredraget är ju inte möjlig utan att hela eller i stort sett hela riksdagen ställer upp på det eftersom det fördras två tredjedels majoritet och egentligen är det en sån stor förändring så det borde vara alltså en grundlagsändring så då skulle det egentligen vara ett val emellan men det har man inte tid till nu när man ska tvinga på svenska folket det Elisabon som den stora majoriteten inte vill ha Mm. Jag har alltid varit en sån person som anser att egentligen ska alla grundlagsförändringar föregå som en folkomröstning. Ju. För att eh, ibland när man, det här med att det ska vara två val i mellan kan man alltid vara lite, en sån fråga kan emellan att hamna lite i skymundan under valen. Ju. Och eh, självklart så ska människorna ha sitt och säga när man, det är ju ändå de, de viktigaste frågorna som egentligen berör politiken när det gäller medborgarna i ett land. Ju. Och den här frågan är ju så pass viktigt så det är självklart att människor måste ha en rätt att säga till vad man tycker om den här frågan det betyder ändå att vi byter ut en hel grundlag egentligen och att, att medborgarna ska ha någon rätt att säga det tycker jag är väldigt märkligt särskilt när den grundlagen anger en politisk inriktning så tydligt som här gör alltså det är självklart att vi har en grundlag idag även om det försöker och en, andra lagar också som försöker på något sätt verka vara objektiva men det är ju ändå, en, vi har en kapitalistisk alltså vi har marknadsekonomi och självklart så är vår grundlag och allt annat uppbyggt runt om det här ju men den är ju inte så tydlig så som den här EU-grundlagen är. ju Den till och med anger vissa handelssaker i sina grundlag. Därför så är det självklart att man ska måste folkomrösta om det här. Och man måste folkomrösta... Alltså jag förstår inte var, alltså jag förstår varför att vi inte får göra det. Jag förstår att, att människor i Sverige uppenbarligen vill inte ha den politiken ju. För annars så skulle man ju folkomröstat om det. De säger ju att varje gång man ska hålla, till exempel det här med EMÖ, här går man ut och så säger jag, när opinionen vänder så ska man hålla en folkomröstning i den här frågan. Det visar ju väldigt tydligt att det finns ingen opinion för att hålla, alltså för att ha den här grundlagen i Sverige i sådana fall. För så fall har de ju hållit en folkomröstning. Ja visst. Alltså... Den Lissabonfördraget, den stärker den, den nyliberala politiken i Europa. Alltså den kommer att göra det ännu svårare till exempel för Sverige. Och om vi vill förbjuda en typ av varor som orsakar skador eller mm, saker i livsmedel som mm, orsakar skador och sånt, så har Sverige ingen möjlighet att göra det därför att den förutsätter alltså fri rörlighet för kapital och varor ska förröra sig fritt över alla nationsgränser Det får inte läggas upp någon hinder för att de ska få lov att utvinna profit i alla länder. Och Det innebär så alltså att när en vara är godkänd i något land så är den godkänd i hela Europa. Man kan ju ha olika Meningar till exempel om hur eh, ett gift eh, orsakar vil vilka skador det, det orsakar. Eller det kan vara till exempel att det inte är riktigt utrett. Och då, eh, trots det, får man översälja det i ett land så får man översälja det i alla eh, länder. Det innebär den principen. Den ville man tvinga på oss. Det är inte så att Lissabonfördraget på något vis är ett lyft framåt i förhållande till Maastricht-fördraget. För det är ju det som nu gäller. Vanja Lombuvedin har ju ofta påstått, påstått att, eh, att Lissabon-fördraget skulle innehålla någon form av social stadga. Det är inte sant alltså att de sociala rättigheterna lyfts fram i Lissabonfördraget- det står inte alls inskrivet, men hon hävdar det fortfarande och påstår att det är bättre än maastricht förlaget. Det står ingenting i inskrivet som, som hon önskar skulle stå inskrivet. Och hennes önskningar har då blivit påstående om att de finns där. Man har haft det uppe flera gånger och diskuterat med dem. Men de får, de får inte in det i eh, Lissabonfördraget. och det kan man naturligtvis inte få in heller. Utan att man håller en ny regeringskonferens som tar beslut om ett nytt föredrag. Och det hade det naturligtvis inte hetat Lissabonfördraget För då hade du kanske hittat något annat. Det är, det, det är väl Polen, nej Tjeckien som är nästa ordförande land. Och då hade det kanske blivit eh, Pragfördraget vi skulle ta ställning till. Men ej känner sig så klämda som man vill köra igenom det så snabbt som möjligt mm. ja de här fyra friheterna kapitaltjänster, varor och människor alltså, de säger alltså, det, det står ju väldigt tydligt att det är ju ändå överstående allt, allting som finns egentligen i, i de här i den inre marknaden där som man brukar kalla hela Europa då, eller de, de medlemsländerna då. Så att det är självklart att alltså, då blir det ju en politik som blir ju nyliberal konstant hela tiden. Det jag har också väldigt svårt då, att förstå är varför man egentligen ska hålla nationella val i sådana fall. Alltså finns ju, om det här, alltså om det minister hela tiden ska ta ställning till vilken politik som vi ska föra i Sverige, då har vi ju på sätt och vis hade vi ju sparat in pengarna i sådana fall om man hade slåpt i det valet ju och jag menar det är självklart att vi här måste ändå ha en rätt över den politik som vi vill föra i Sverige det kan ju, ingen, det kan ju inte andra nationer göra, göra på något sätt. det betyder inte att jag är nationalist eller något sådant för det är det man alltid vill få ju är människor som är emot det här på något sätt utan jag, jag tycker tvärtom det är väldigt bra att man ska samarbeta och, och handla på rättvisa villkor och sådana här grejer särskilt med tredje världen vilket vi inte har ju men eh, nej det är självklart att vi måste gå ut och protestera mot det här ju mot den här eh, överkörandet av och demokratiska rättigheter inte bara i Sverige utan faktiskt i hela Europa för det man har gjort ju, det är att man har ju fråntagit medborgarna rätten faktiskt att hålla folkomröstningen i den här frågan det enda landet som eh, var tvungna men det var mer för att de var tvungna att hålla det det var ju just eh, Irland och eh, nästa gång man kommer tillbaka här, eftersom alla andra länder fortsätter att ratificera det, nästa gång man kommer tillbaka till Irland så kommer man säkert kräva att de ska göra en grundlagsändring, att de tar bort det är kravet med folkomröstning i sådana fall Ja, det är det enda landet som har fått lov och, och det är också det enda landet som hittills har sagt nej till, till lissabon förra. Men så skulle det ju naturligtvis gå till många fler länder. Vi såg förra omgången, vad hittade var fördraget? Vad hittade det? det till, var det Aten-fördraget? Det togs i Aten åtminstone i varje fall. Då fick ju fransmännen och och länderna rösta men då röstade de nej till det och då följde det och sen så körde man det en ny runda man gjorde inga alltså, förändringar egentligen det. det är mycket mycket små förändringar man tog bort en del eh, krimskrams som man skulle hänga på i med till exempel en form av president och utrikesminister och lite alltså, lite sånt lulul så kallad tog man bort men sen körde man fram den igen det innebär alltså att, man, att EU egentligen kommer till att få att ordföranden för EU egentligen kommer till att bli någon sorts president alltså han har precis eh, ma samma maktbefogenheter som den, den den så kallad tilltänkte presidenten skulle ha och samma med utrikesministern han eh, han kommer inte till att kallas utrikesminister. Men man tillsätter en utrikespolitiskt talesman kallar man det, Som får samma befogenheter som den så kallade tilltänkta utrikesministern skulle ha. Och en sak som är egentligen rätt så farligt med Lissabonfördraget också. Det är att det stärker den så kallade militariseringen av EU. Alltså att man ska bygga upp en gemensam armé, det blir mer bindande än vad tidigare avtal var. Och det blir också mer bindande för att delta i krigsoperationer över hela världen för att försvara det europeiska kapitalets intressen. Vi är ju redan inblandade i ett krig. Sverige befinner sig ju faktiskt egentligen i krig i Afghanistan även om vi säger att vi fortfarande är i fred. Men det är vi inte. Vi tillhör i krig redan då. Men man får ändå tänka sig att de här länderna som Storbritannien, Frankrike och så vidare Italien de är ofta rätt, många gånger rätt ofta ute och skickar trupper och överallt. Ju. Så det kommer ju ändå innebära att Sverige kommer att dras in i allt ofta i sådana här konflikter. Ja, och det är en, en ny eh, konflikt man är på väg till. Nära Somalias, eh, utanför Somalias kust har skett en del eh, båtkåpningar och sånt. Där är man på väg tillsammans med en autoflotta. En, en svensk båt är på väg där man är tillsammans med en autoflotta. För man ska angripa de så kallade båtkoparna och se till så att den fria handeln förstörs förbi Somalias kust. Det är ju så att, att stora delar av oljetransporterna går igen utanför Somalia. Och de har kåpat en del båtar och krävt lösensumma. Men det är klart alltså, om man ser på vad de länderna, båtarna som kopas nu därifrån. Om man ser på vad de har kravt och av Somalia tidigare och sånt, så är det ju kanske inte konstigt att en del av dem börjar kräva tillbaka en del. radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund Det som är i studion är Viktor och Jan vi har pratat om arbetslöshet, EMU och Lissabon fördraget. och nu skulle vi prata lite om de växande klyftorna i världen Viktor har läst en OECD utredning tror jag det heter som visar på att eh, klyftorna växer i synnerhet i västvärlden så att man rubriken, nu förstår jag inte varför man inte räknar med övriga så också än västvärlden, därför att eh, jag menar att har vi ju sett hur, hur klyftorna växer kåpningarna, båtkåpningarna utanför Somalias kust är ju just en del av de växande klyftorna Mm. Nej, de menade på att uh, klyftorna mellan rika och det som vi kallas medel- och, och låginkomsttagare och arbetslösheten där har ökat. Har börjat, särskilt uh, de senaste 20 åren har, börjat, och har det börjat accelerera också mer och mer. Men det ligger ju i linje med det som kommunisterna faktiskt har sagt... Uh, nu är väl de senaste 150 åren med att hur samhällsutvecklingen kommer att ske egentligen. Ju. Och det är ju ett tecken på det här: ju att de just med att klyftorna kommer att ökas, det blir en starkare monopolisering. De rikaste kommer ju, i och med att allting blir mer och mer privat, att lägga sig under mer och mer makt också. Ju. Så att det här, är väl, alltså det vore ju väldigt, väldigt märkligt om det beror ju svärtom i sådana fall. Och då ska man ändå komma ihåg att när de räknar höginkomsttagare så räknar de ju inte bara den här egentligen den riktiga högungskomst den riktiga, den riktiga i samhället den som ligger på ungefär 1% utan de räknar väl säkert med ungefär 20 25 ja yeah. jo och, och det, det är ju många länder alltså där, jag vet inte exakt var fattigdomsgränsen går men i många länder är man fortfarande är en stor del av världen fattig vi, vi kan tycka vi är rika här men vi ser ju naturligtvis också hur, hur det slår nu mot de som är, har, inte har pengar och hur, hur, det, hur de blir ledande. vi ser det genom de försämrade socialförsäkringarna hur de slår mot folk som är arbetslösa eller folkskrivna och så och, och, och det måste ju naturligtvis innebära att de fattiga blir fattigare och de rika rikare. För den största klyftan i, i, i samhället, den går ju naturligtvis mellan kapitalägarna, De som äger kapital och fabriker och allting annat. Och de som säljer sin arbetskraft och säljer sitt arbete till dem för att de ska kunna tjäna pengar. Det är ju där den stora Klyftan går. och det har ju visat sig under alla åren trots den ökade produktionen så blev alltså en mindre del än tidigare och, och det är ju tydligt att visa på, på de klyftorna och så är det ju även i andra länder jag läste ett reportage om Lettland där sjuksköterskor och andra vårdpersonal Alltså, de, dels hade man en låg man trots att man har fått höjden. Det var, kan ju vara relativt de låga alumnerna, men en sjuksköterska. ...för att kunna betala sina bostadslån. För de får sig låna pengar till att köpa bostäder. Sånt, nu ska man driva den politiken där också. En sjukvårdskass som skulle klara de bostadslånen... ...hon fick jobba alltså 80 timmar i veckan. Dubbelt så mycket som hon skulle göra. Hennes ordinarie lön som ligger på något de kallar... ...en valutasmitterlater... Den, den ligger på 360 med det motsvarar ungefär 5000 kronor nu vet jag inte om den har funkat eller stigit eh, i samband med finanskrisen och de 5000 kronorna räckte inte för att hon skulle betala ett bostadslän på en tvåromslagenhet de fattiga där eller de som var verkligen hårt drabbade det var ju pensionärerna där borta i, i Lettland Alltså så synnerhet, där finns ju naturligtvis rika pensionärer där också. Men de, de vanliga pensionärerna, de hade inte råd till att bo på äldreboende eller så när de blev gamla. Utan de fick simulera sjukdomar och försöka bli inlagda på sjukhus. För att få överhuvudtaget få mat och lite värme och ha någonstans att bo. Så man ser ju hur och de rika har snut ut sig allt mer och mer inte bara i Sverige utan i hela världen men det de är ju också så i Sverige när man tänker efter för att, om man tänker efter om de människorna som lyssnar de på det här tänker efter hur mycket har jag där hemma vissa som jag egentligen inte äger men det är inte alla människor som äger sin bil. de måste betala av lån de måste betala av sin lägenhet som ett lån sen har de sökert en till elapparater där hemma och olika diverse slag som de betalar av lån så Egentligen så äger man, det är väldigt få människor som egentligen äger eh, någonting överhuvudtaget ju i sin hem. Utan det man har ju, det är ju att man har ju lånat till sen, alltså till framtida inkomster som man tror man kan kommer ihåg hela tiden. Som man har köpt de här grejerna. Det visar väldigt tydligt att människor ju har en underkapacitet i att konsumera ju saker ju. Alltså i det här, i just, och, det, och så är det ju för de flesta människorna i hela världen där finns de som eh, inte kan konsumera överhuvudtaget ju. det är en väldigt stor grupp men så är det ju de som inte har egentligen heller det någonting och sådana här grejer så hamnar de ju för de är det väldigt väldigt svårt ju. ja det var som Peter sa här i, i ett program för en tid sen att eh, kapitalismen är uppbyggd på Lån och skulder hela vägen. Alltså en ökad skuldsättning har pågått sen 70, 60-70-talet någon gång. Och det är ju naturligtvis för att man har velat pressa ut den överproduktion man har på marknaden. För att då folk ska ha ute i köpande så har man infört eh, kreditkort och bonuskort och allt vad det heter men alla har de det gemensamt att man kan få, man kan konsumera mer än vad man har, har i lön man, man, visserligen ska man betala tillbaka en del och sånt men man kan ju vara, egentligen vara säker på att man hela tiden får en stigande skuld om man faller i de garnen liksom eh, med, og det, det har jo viset sig, at har jo väldigt mycket at gøre just med det. Og siden er var det då ungdomar, som nu drabbas hårdt av arbejdsløse, har jo været arbejdsløse ganske længe. Eller en stor del ungdomar har været arbejdsløse ganske længe. Og de har jo været udsatte for reklamkampanjer for at, kunne, for at uh, få dem til at konsumere mere og Trots att lönerna har inte räckt och de har inte haft något fasta jobb. Mm. Men finanskrisen och Peter, vi sa förra veckan att vi kom till att ha ett möte den 1 november klockan 15 på Södra Förstadsgatan 132 om den krisen. Det mötet är flyttat för många år. Så många har anmält sig att vara intresserade av att komma på det mötet. Så då är den lokalen för liten. Så mötet kommer att bli samma dag och tid. Men på platsen blir Särlagatan 6. Det är en lokal som ligger på Augustenborg i Malmö. det är ni välkomna lördagen den 1 november klockan 15. Och med det så särskilt tackar jag om fortsatt trevlig helg. Framåt kamrater, vi loppror manar, vår röda fana, vår röda fana. Framåt kamrater, vi loppror manar, vår röda fana som segern ger. Röda fanan ska mot segern gå.